Meditații la Cartea a doua a Cronicilor, capitolul 13, versetul 18. Copiii lui Iuda au câștigat biruința pentru că se sprijiniseră pe Domnul. Toate înfrângerile din viața noastră vin din cauza că nu ne sprijinim cu toată puterea numai pe Domnul. Aceasta dovedește lipsă de credință și de încredere în el și căutăm ajutor în noi înșine sau la oameni. Marele om al lui Dumnezeu și predicator al Evangheliei Spurgeon spunea Credința mântuitoare nu constă numai în a considera drept adevărate fapte în care nu ai parte, ci o încredere în Domnul Isus, că El ne va da binecuvântările de care avem nevoie. Iar Savonarola lămurea în câteva cuvinte credința. Zice el fiecare om crede cu adevărat, numai cât practică. Și lipsa roadelor, și lipsa biruinței, și lipsa creșterii în viața duhovnice, duhovnicească se datorește lipsei credinței practice. Nu ne putem sprijini pe Domnul decât atât cât credem și ne încredem în El. Niciun un nu e mai puternic ca Domnul nostru și nicio împrejurare nu poate trece peste El. De ce ne temem atunci? Dacă suntem în mâna Lui, cine ne va smulge din ea? Să stăm liniștiți și în pacea pe care o dă credința, căci orice ni s-ar întâmpla, diruința este tot de partea noastră. Însă trebuie să știm că noi nu suntem trupul în care trăim, ci hăptura nouă pe care o poartă trupul. Biluința trebuie să o urmărim din punctul de vedere al făpturii noi. Pentru ea toate lucrurile lucrează spre bine. Pe această făptură o are în vedere din Dumnezeu, iar trupul trebuie să fie suput ei? De multe ori trupului nu-i place în anumite locuri și împrejurări și din această pricină suferă, însă făpturii noi îi face bine. Niciun fir de păr nu se mișcă fără știrea stăpânului, spune Sfânta Evanghelie, acest lucru trebuie să-l vedem prin credință. Credința singură se poate sprijini pe Dumnezeu și ea câștigă dirința. Amin.